Стівен Кінг, Пітер Страуб, Талісман. Частина 4, розділ тридцять п'ятий. Закляті землі. Один. «Але ви будете в безпеці, володарю?» – запитав Андерс, ставши перед Джеком на коліна. Його біло-червоний кілд розгорнувся навколо нього як спідниця. «Джеку!» запитав Річард плаксивим пронизливим голосом. «А ти б сам був у безпеці?» – запитав Джек. Андерс повернув сиву голову вбік і з-під лоба зиркнув на Джека, ніби той загадав йому загадку. Він скидався на великого збентеженого пса. Тобто я буду в такій же безпеці, як і ти сам був би. Ось і все, що я маю на увазі. Але, володарю... Джеку... Знову пролунав буркотливий Річардів голос. «Я заснув, і зараз мав би прокинутися, але ми досі перебуваємо у тому дивному місці. Отже, я досі марю, але я хочу прокинутися Джеку. Я не хочу більше бачити цей сон. Ні, я не хочу!» «І саме тому ти розтрощив свої кляті окуляри», – мовив Джек сам до себе. А в голос сказав. «Це не сон, друже річі». Ми скоро вирушимо в дорогу. Ми покатаємося на поїзді, Га? перепитав Річард, сідаючи й розтираючи обличчя, якщо Андерс скидався на великого білого пса у спідниці, то Річард мав вигляд немовляти, яке щойно прокинулося. Мій володарю, Джейсоне, примовляв Андерс. Здавалося, ніби він зараз розплачеться цього разу від полегшення, подумав Джек. Ви справді бажаєте цього? Ви бажаєте провести цю диявольську машину через закляті землі? Саме так, відповів Джек. Де ми? – скиглив далі Річард. – Ти певен, що вони не женуться за нами? Джек повернувся до нього. Річард сидів на нерівній жовтій підлозі і тупо моргав. Його досі трусило від жаху. Гаразд, – сказав Джек. – Я відповім на твоє запитання. «Ми на ділянці території, що називається еліс Брікс. «У мене болить голова», – сказав Річард. Він заплющив очі. «І, – вів далі Джек, – ми поїдемо на потязі цього чоловіка через закляті землі до чорного готелю або принаймні якнайближче до нього». «Ось так, Річарде, хочеш вір, а хочеш ні. І чим швидше ми зробимо це, тим швидше втечемо від усього, що намагається нас знайти». Етерідж, прошепотів річард, містер Дафрі. Він оглянув м'який інтер'єр, депотак, ніби гадав, що всі переслідувачі враз просочаться крізь стіни. Знаєш, це пухлина в мозку, мовив він до Джека беззаперечно розсудливим тоном. Тому в мене й болить голова. Володарю, Джейсоне, казав далі старий Андерс. Він уклонився так низько, що його волосся торкнулося скрипучих дощок підлоги. Який же ви добрий, о ваше високосте, який добрий до найдрібнішого вашого слуги, який добрий до тих, хто не заслуговує на вашу благословенну присутність. Він поповз уперед, і Джек із жахом побачив, що старий ладен отот знову почати цілувати йому ноги. У досить задавненій стадії, скажу я тобі. Втрутився Річард. Андерсе, будь ласка, підведися, сказав Джек, відступаючи назад. «Підводься ж, нужбо, годі вже. Старий і далі повз уперед, белькочучи щось від полегшення, що йому не доведеться їхати через закляті землі. Підводця. заволав Джек. Андерс поглянув угору і його лоб укрився зморшками. Так, володарю. Він повільно підвівся. Річарде, тягни сюди свою пухлину в мозку, сказав Джек. Зараз подивимося, чи зможемо ми керувати цим бісовим потягом. Два Андерс зайшов за довгий скрипучий прилавок і почав нишпорити в шухляді. Володарю, гадаю, він працює від дияволів, сказав старий. Дивних диявлів, спаяних купи. Вони здаються мертвими. Але насправді живі, так і є. Він витягнув із шухляди найдовшу і найтовстішу свічку з усіх, які Джеку доводилося бачити. З коробки на прилавку Андерс дістав вузьку хвойну тріску приблизно з фут завдовжки і опустив один із кінців поблизу яскравої лампи. Тріска загорілася, і Андерс запалив нею свою величезну свічку. Тоді він похитав сірником туди-сюди, доки полум'я не обернулося на кільця диму. «Дияволи?» – запитав Джек. «Дивні квадратні штуки. Я впевнений, що всередині сидять дияволи. Часом вони ж кварчать і випускають іскри. Я покажу вам це, Володарю Джейсоне». Не промовивши більше ні слова, він швидко рушив до дверей, і м'яке сяйво свічки миттєво пом'якшило зморшки на його обличчі. Джек вийшов за ним у солодку широту глибинних територій. Він пригадав фотографію на стіні кабінету Спіді Паркера, що оповнилася незбагненною силою. І раптом хлопчик усвідомив, що перебуває неподалік від місця, де зробили ту світлину. Вдалині здіймалася знайома гора. За невисоким схилом на всі біч простягалися злакові поля, складаючись у м'які чудернацькі візерунки. Річард Слоут непевно йшов поруч із Джеком, роздираючи чоло. Срібні смуги металу, що вибивалися з загального пейзажу, линули далеко на захід. «Хлів позаду, мій володарю. тихо сказав Андерс і мало не сором'язливо повернувся в бік депо. Джек ще раз поглянув на далеку гору. Тепер вона менше скидалася на гору з фотографії спіді. «Це нова, західна, а не східна гора». «Що ще за володар Джейсон?» – прошепотів йому Річард просто у вухо. «Він гадає, що знає тебе». «Складно пояснювати», – відповів Джек. Річард обсмикнув свою бандану і поклав руку на Джеків біцепс. Стара добра хватка Канзас-Сіті. «Джеку, що трапилося зі школою? Що трапилося з собаками? Де ми?» «Просто іди з нами», – відповів Джек. Можливо, ти досі мариш? Так, відповів Річард зі щирим полегшенням. Ага, так і є, правда ж? Я досі сплю. Ти не розповідав мені багато поживільних байок про території, і мені тепер усе це сниться. Ага, відказав Джек і пішов за Андерсом. Старигань тримав перед собою велетенську свічку, наче смолоскип, і спускався дальнім боком схилу до іншої восьмикутної дерев'яної будівлі. Двоє хлопців прямували з ним крізь високу жовту траву. Світло лилося з ще однієї прозорої кулі, демонструючи, що ця будівля була відкритою з двох протилежних боків, наче хтось охайно зрізав дві стіни восьмикутника. Андерс дійшов до великого хліва і повернувся, чекаючи на хлопців. Зі своєю довгою бородою, дивним одягом та піднятою вгору свічкою, що тріскотіла і палала в руках, Андерс скидався на створіння, зказки чи легенди, чарівника або ворожбита. «Він стоїть тут, відколи прибув, і найдияволи відвезуть його далеко!» Андерс похмуро зиркнув на хлопців, і враз його зморшки стали глибшими. «Пекельний винахід! Жахлива річ, кажу вам!» Він озирнувся через плече, коли хлопці опинилися перед ним. Джек бачив, що Андерсу не хотілося навіть перебувати у хліві біля потяга. «Половину вантажу вже складено у потяг, і від нього також тхне пеклом». Джек зайшов у відчинений хлів і змусив Андерса піти за собою. Річард дріботів за ними, тручі очі. Маленький потяг стояв на колії передом до заходу. Дивний локомотив, товарний вагон і залізнична платформа під брезентом. Саме від неї несло запахом, який так не подобався Андерсу. Це був неправильний запах, нетериторіальний, запах металу і мастила водночас. Річард негайно підійшов до одного з внутрішніх кутів хліва, сів на підлогу, притулившись спиною до стіни, і заплющив очі. «Ви вмієте керувати цим, володарю?» – тихо запитав Андерс. Джек заперечно похитав головою. Так, там справді були Андерсові дияволи. Як Джеки гадав, вийшлося про підвагонні батареї. Їх було всього 16. Установлені у два ряди в металевому контейнері, що підтримувався чотирма передніми колесами. Вся передня частина потяга скидалася на вдосконалену версію веловізка кур'єра. От тільки на місці велосипеда була маленька кабіна машиніста, яка нагадувала Джекові про щось інше. Щось, що він не міг чітко розпізнати. «Дияволи говорять до вертикальної палиці!» Позаду пролунав голос Андерса. Джек запхав себе до кабіни. Палиця, яку згадував Андерс, виявилася важелим, установленим у маленькому відділенні з трьома поділками. Тоді Джек збагнув, на що скидалася ця невеличка кабіна. Весь потяг працював за принципом «гольфмобіля». Він живився акумуляторами і мав лише три передачі – уперед, нейтральну і назад. Тільки такий потяг міг би їздити територіями, і певно Морган Слоуд замовляв його спеціально для себе. «Дияволи в коробках шкварчать, випускають іскри і розмовляють із палицею, а палиця рухає потяг володарю». Андерс тривожно завмер біля кабіни, і його обличчя скривилося в дивовижний візерунок зі зморщок. «Ти збирався вирушати сьогодні зранку?» – запитав Джек у старого. «Так». «Але потяг уже готовий». «Так, володарю». Джек кивнув і зіскочив. «А що за вантаж?» Ти «Тиявольські творіння», – похмуро відповів Андерс. «Для поганих вовків». «До чорного готелю!» «Я значно випереджу Моргана Слоута, якщо поїду зараз», – подумав Джек. І тривожно зиркнув на Річарда, який знову примудрився заснути. Якби не упертий раціональний іпохондрик Річард, Джек ні за що не натрапив би на чух-чух Слоута. І тоді Слоут міг би використовувати свої диявольські творіння, поза сумнівом то була зброя. Проти нього щойно він дістанеться до чорного готелю. Тепер він уже не сумнівався, що той готель – пункт його призначення. І здавалося, що Річард, яким би він не був безпорадним і набридливим, відіграє значно важливішу роль, ніж Джек міг би собі уявити. Син Сойера і син Слоута. Син принца Філіпа Сотеля і син Моргана з Оріса. На мить світ захитався навколо Джека, і його осяяло, що Річардова присутність може бути ключем до всього, що відбуватиметься в чорному готелі. Тоді Річард засупів і широко роззявив рот, і відчуття миттєвого розуміння вислизнуло із Джекової голови. Подивимося на ці диявольські твориня, сказав він. Хлопчик розвернувся і пішов у кінець потяга, уперше звернувши увагу на те, що підлога восьмикутного хліба поділялася на дві секції. Більшу її частину займало велике коло, схоже на гігантську обідню тарілку. Далі глибока щелина, а дерев'яна підлога за периметром цього кола доходила до стім. Джек ніколи не чув про депо паротягів, але ідею зрозумів. Круглу частину підлоги можна повертати на 180 градусів. Зазвичай потяги прибували зі сходу і поверталися в тому ж напрямку. Брезент був прив'язаний до вантажу настільки кошлатою, товстою коричневою мотузкою, що здавалося, ніби вона зроблена зі сталевої вати. Джек трішки підняв край і зазирнув усередину, але побачив лише порожнечу. «Допоможи мені», – сказав він, повернувшись до Андерса. Старий рушив уперед, насупився і одним швидким сильним рухом розв'язав вузол. Брезент ослаб і обвис. Тепер, коли Джек підняв його край, то побачив, що половина платформи заставлена рядом дерев'яних коробок із друкованим написом «Деталі». Джек подумав, Морган озброює своїх повсталих вовків. Решту простору під брезентом займали великі прямокутні шматки якоїсь м'якої речовини, загорнуті у шари прозорої пластмаси. Джек і гадки не мав, що то за речовина. Але був певен, що це аж ніяк не чудовий хліб. Він опустив брезент і відступив, а Андерс знову натягнув товсту мотузку і зав'язав вузол. узол. — Ми поїдемо сьогодні вночі, — сказав Джек, щойно прийнявши таке рішення. — Але, володарю, Джейсоне, закляті землі вночі, як ти зможеш? — Усе гаразд, я зможу, — відповів Джек. Я знаю, що моя поява має бути максимально несподіваною, наскільки це взагалі можливо. Морган і чоловік, якого вовки називають людиною-батогом, шукатимуть мене. А якщо я з'явлюся на потязі на 20 годин раніше, ніж усі очікують, то ми з Річардом можемо лишитися живими». Андерс похмуро кивнув і знову почав скидатися на собаку-переростка, що звикає до неприємних новин. Джек знову глянув на Річарда. Той спав, розтуливши рота. Ніби зрозумівши, що було на думці у Джека, Андерс також глянув на сонного Річарда. — А в Моргана з Оріса був син? — запитав Джек. — Так, володарю. Недовге подружнє життя Моргана мало свої наслідки. Хлопчика на ім'я Раштон. — І що сталося з Раштоном? Хоча, може, я й сам знаю. — Він помер, — просто відповів Андерс. Моргану з Оріса не судилося бути батьком. Джек здригнувся, пригадавши, як ворог пробивав собі шлях крізь повітря і мало не знищив усе вовкове стату. «Ми вирушаємо», – сказав хлопчик. Андерсе, чи не міг би ти допомогти мені запхати Річарда в кабіну? «Володарю!» – Андерс схилив голову, тоді підвів її та глянув на Джека з батьківською турботою. «Подорож триватиме не менше двох, а може і три дні?» Перш ніж ви досягнете західного узбережжя, чи маєте ви якусь їжу, чи не повечеряєте зі мною?» Джек заперечно похитав головою, згораючи від нетерпіння подолати останній відрізок шляху до талісмана. Але тоді його шлунок ураз завив, нагадуючи, як давно він їв щось, крім рінг, дінгс та прісного печива «Феймус Амос» у кімнаті Альберта Пузиря. «Гаразд», – сказав він. «Гадаю, півгодини нічого не змінять. Дякую, Андерсе. Допоможи, будь ласка, поставити Річарда на ноги. Гаразд!» І зрештою, подумав хлопчик, йому не так уже й хотілося їхати через закляті землі. Удвох вони поставили Річарда на ноги. Він розплющив очі, як сонько-гризун, усміхнувся, а тоді знову згорбився і заснув. «Їжа», – сказав Джек, – «справжня їжа. Хочеш такого, друже?» «Я ніколи не їм у вісні», – сказав Річард із надприродною раціональністю. Він позіхнув, а тоді протер очі. Поступово зіп'явся на ноги, тож більше не спирався на Андерса і Джека. «І все ж, по правді, я досить таки голодний. У мене довгий сон, правда ж, Джеку?» Він майже пишався собою. «Ага», – відповів Джек. «Скажи, а ми поїдемо на цьому потязі?» Він має вигляд, як у мультиках. Ага. А ти вмієш керувати тією штукою, Джеку? Я знаю, це лише мій сон, але... Керувати ним не складніше, ніж моїм старим електричним потягом, відповів Джек. Я можу вести його, і ти також. Я не хочу, сказав Річард. І роздратовані плаксиві нутки повернулися в його голос. Я взагалі не хочу їхати на тому потязі. Я хочу повернутися до своєї кімнати. «Краще йди сюди і поїж», – сказав Джек і вивів Річарда з хліба. «Ми на шляху до Каліфорнії». Ось так території повернулися до хлопців одним із найкращих своїх образів саме перед тим, як вони потрапили в закляті землі. Андерс дав їм товсті, солодкі шматки хліба, вочевидь, зроблені зі злаків, що росли навколо депо, кебаби з ніжного м'яса. Незнайомі великі соковиті овочі, а також духм'яний рожевий сік, який Джек прийняв за сік папаї, хоча, звісно, це був не він. Річард жував у щасливому трансі, і сік стікав його під борідням, доки Джек не витер його. «Каліфорнія», – сказав він, – «я мав здогадатися». Джек вирішив не допитуватися, бо подумав, що друг натякає на те, що цей штат має репутацію прихистку для всіх божевільних. Його більше турбувало, що вони двоє наробили з Андерсоновими бідними харчовими запасами, але старий і далі вовтузився за прилавком, де він або ще навіть його батько встановили маленьку дров'яну грубку і приносив ще більше їжі. Кукурудзяні мафіни, холодець із телячої ніжки, щось на кшталт курки, але на смак що, ладан чи мира, квіти. Смак відчувався на Джековому язику. І хлопчик подумав, що він також може збожеволіти. Тоді всі троє сіли за маленький столик у теплій і м'якій кімнаті. Наприкінці трапези Андерс сором'язливо приніс важкий напівпорожній бутиль із червоним вином. Почуваючись, ніби він діє за написаним кимось сценарієм, Джек випив маленьку склянку. Три Дві години по тому, коли Джека почала долати дрімота, він запитав себе, чи не була та велетенська вечеря такою ж велетенською помилкою. По-перше, від'їзд Зелліс Брейкс та Депо виявився не настільки вже й легким. По-друге, був ще Річард, який ризикував ще більше збожеволіти. І по-третє, понад усе були ще й закляті землі, а вони сягали недоступного Річарду рівня божевілля і вимагали абсолютної зосередженості. Після вечері всі троє повернулися в хлів, і саме там розпочалися проблеми. Джек знав, що боявся того, що чекає на нього попереду, і тепер розумів, що страх його був цілком виправданим. Можливо, через тривогу він поводився значно гірше, ніж мав би. Перша проблема виникла тоді, коли Джек спробував заплатити старому Андерсу монетою, яку йому дав капітан Фарен. Андерс відповів так, наче улюблений Джейсон ударив його ножем у спину. Блюзнірство? Зневага? Запропонувавши монету, Джек не просто образив старого візника, а символічно змішав з брудом його релігію. Надприродньо воскреслі божественні істоти, вочевидь, не мали пропонувати своїм послідовникам монети. Андерс настільки засмутився, що розбив руку об диявольську коробку, як він називав металевий контейнер для батарей. І Джек відчував, що старому хотілося б відгамсилити дещо інше, окрім потяга. Джекові вдалося досягти лише напівперемир'я. Його вибачення були потрібні Андерсу не більше, ніж гроші. Старий нарешті заспокоївся, тільки коли оцінив масштаби хлопчикового страху, але не повернувся до нормальної поведінки, аж доки Джек голосно не поцікавився, чи немає монета капітана Фарена інших функцій, іншого призначення. — Ти не зовсім, Джейсон, — буркнув старий. — Та монета королеви може привести тебе до твоєї долі. Його прощання було підкреслено байдужим. Та значною частиною клопотів Джек завдячував Річарду. Те, що починалося як незначний дитячий переляк, швидко перетворилося на абсолютний жах. Річард відмовився залазити в кабіну. Спершу він тинявся хлівом і не дивився на потяг, перебуваючи на перший погляд у байдужому заціпенінні, Але коли він збагнув, що Джек справді намагається запхати його в ту штуку, то почав дурити. І найдивніше, що понад усе його тривожила ідея опинитися в Каліфорнії. «Ні, ні, не можу!» – волав Річард, коли Джек підганяв його до потяга. «Я хочу повернутися до моєї кімнати!» Річарде, вони можуть гнатися за нами», – утомлено сказав Джек. «Нам потрібно їхати!» – він схопив Річарда за руку. «Це все ще сон, пам'ятаєш?» «О, володарю, о, володарю!» – примовляв Андерс безцільно швендів хлівом, і Джек одразу зрозумів, що візник звертається не до нього. «Я маю повернутися до своєї кімнати!» – репетував Річард. Він так міцно заплющив очі, що вони перетворилися на одну болісну западину від скроні до скроні. Знову відлуння вовка. Джек спробував запхати Річарда в потяг, але той уперся, наче віслюк. Я не можу їхати туди. верещав він. Ну що ж, тут ти також залишатися не можеш, сказав Джек. Він зробив ще одну безнадійну спробу підтягнути Річарда до потяга і цього разу зрушив його на фут чи два. «Річарде», – сказав він, – «це смішно. Ти хочеш лишитися тут сам? Хочеш лишитися сам на територіях?» Річард заперечно похитав головою. «Тоді ходімо зі мною. Вже час. За два дні ми будемо в Каліфорнії». «Безнадійна справа», – сам до себе пробурмотів Андерс, дивлячись на хлопців. Річард і далі просто хитав головою, не подаючи жодних ознак розуміння. «Я не можу поїхати туди», – повторював він. «Я не можу сісти на цей потяг і поїхати туди». «У Каліфорнію?» Річард стиснув роту в безгубий шрам і знову заплющив очі. «Чорт, забирай!» – просто гнав Джек. «Андерсет, чи міг би ти мені допомогти?» Старий здорувань зиркнув на нього засмучено, майже з огидою, а тоді перетнув хлів і схопив Річарда на руки, ніби Річард був за з цуценя. Хлопчик якийсь справді пискнув, як цуценя. Андерс опустив його на м'яку лавку в кабіні. «Джеку!» – кричав Річард, ніби боявся, що він якимось чином рушить у закляті землі зовсім сам. «Я тут», – відповів Джек, і вже залазив з іншого боку кабіни. «Дякую, Андерсе», – сказав він старому, який похмуро кивнув і відійшов у кут хліва. «Бувай!» Річард почав скиглити, і Андерс глянув на нього без крихти жалю. Джек натиснув кнопку «Пуск», і дві велетенські блакитні іскри вирвалися з диявольської коробки, коли двигун повернувся до життя. «Починаємо», – сказав Джек, і посунув важіль уперед. Потяг почав виїжджати з хліва. Річард завив і підібгав під себе ноги, бурмочучи щось на кшталт «нонсенс» чи «несила», Джек здебільшого чув шиплячі звуки. Річард заховав обличчя між коліни, виглядав так, ніби намагався вдавати з себе колесо. Джек махнув Андерсу, а той махнув у відповідь. І тоді вони виїхали з освітленого хліва і опинилися під великим темним небом. Силует Андерса з'явився в прорізі, через який вони виїхали, ніби старий вирішив побігти за ними. Джек подумав, що максимальна швидкість потяга – 30 миль за годину. А зараз вони розігналися не більше, ніж на вісім чи дев'ять. Здавалося, що це пекельно-повільно. «На захід!» – казав Джек собі. «На захід! На захід! На захід!» Андерс відступив назад у хлів, і борода його укривала широкі груди, наче снігова ковдра. Потяг мчав уперед. Ще одна шипуча блакитна іскра вирвалася вгору. І Джек повернувся на м'якій лавці, щоб подивитися, що відбувається. «Ні!» – репетував Річард, мало не викидаючи Джека з кабіни. «Я не можу, не можу їхати туди!» Він підвів голову над колінами, але досі нічого не бачив. Його очі були щільно заплющеними, а обличчя нагадувало білий стиснутий кулак. «Заспокойся!» – сказав Джек. Колії летіли крізь безкраї поля хвилястих злаків та туманні гори, схожі на старі зуби, що бовваніли у західних хмарах. Джек востаннє озирнувся через плече і побачив маленьку оазу тепла і світла, депо і восьмикутних лів, що повільно зникали позаду. Андерс обернувся на високу тінь у світлому прорізі. Джек востаннє махнув йому на прощання рукою, і висока тінь махнула йому у відповідь. Джек знову озирнувся і побачив безмежжя зернових, що простягалося навкруги. Якщо закляті землі були такими, то наступні два дні минуть у приємному відпочинку? Звісно ж, вони так не минули. Зовсім ні. Попри те, що морок освітлювало лише місячне сяйво, Джек бачив, що злаки стають тоншими і дрібнішими. Зміни розпочалися за півтори години їзди від депо. Навіть колір видавався тепер якимось неправильним. Майже штучним. Замість розкішного природного золота, яке було раніше, з'явився пересушений жовтий. Так буває, коли щось надовго лишаєш біля потужного джерела тепла. То був звляклий жовтий, у якому майже не лишилося життя. Річард також виглядав тепер так. Спершу він глибоко дихав, потім мовчки й сором'язливо плакав, як покинута дівчинка, а тоді заснув тривожним сном. «Не можу поворухнутися», – пробурмотів він у вісні. А можливо, то просто Джекові почулися ті слова. Здавалося, у вісні Річард схуд. Почав змінюватися і характер пейзажу. Широкий простір рівнини Еліс Брейка перетворився на невеличкі виболки і темні долини, що поросли чорними деревами. Всюди лежали величезні валуни, черепи, яйця та гігантські зуби. Навіть ґрунт змінився і став піскуватим. Двічі краї долин стінами ставали вздовж залізниці, і Джек не бачив нічого, крім невисоких червонястих скель, укритих низькорослими повзучими рослинами. То там, то сям, Джеку здавалося, начебто він бачив тварину, що тікала у пошуках притулку, але світло було надто тьмяним, а тварина надто прудкою, щоби він міг розгледіти її. Проте у Джека було моторошне відчуття, що навіть якби та тварина заклякла посеред родеодрайв опівдні, він би все одно не зміг розпізнати її. Голова здавалася вдвічі більшою, ніж мала би бути, і, можливо, навіть добре, що ця істота ховалася від людського ока. Коли минуло 90 хвилин, Річард почав стогнати у вісні, а краєвид став набагато дивнішим. Коли вони вдруге вибралися з чергової клаустрофобічної долини, Джека вразило відчуття несподіваного відкриття. Спершу йому здалося, ніби він знову опинився на територіях, у країні дивовидь. А тоді він помітив, навіть у темряві, як дерева скрутилися і зігнулися. Потім відчув запах. Можливо, це відчуття поступово здіймалося в його голові, та тільки коли він побачив, як поодинокі дерева сплилися у подобу закатованих тварин, він безпомильно вчув у повітрі ледь чутний запах гниття, гниття і пекельного вогню. Тут території смерділи. Запах давно зів'ялих квітів оповив землю, а за цим запахом, як і у випадку з Озмондом, ховався різкіший і потужніший сморід. Якщо це спричинив Морган у якійсь із своїх іпостасів, то він у певному сенсі приніс смерть на території. Принаймні Джек так вважав. Тут більше не було заплутаних вибалків і долин. Земля скидалася на велику червону пустелю. Сухі дерева облямовували схили цієї величезної пустки. Перед Джеком крізь темно-червону порожнечу безлюддя звивалися дві срібні рейки залізниці. І здавалося, ніби пустеля також котиться в темряву разом з ним. Червона земля виглядала зовсім порожньою. Ось уже декілька годин у поле Джекового зору не потрапляло нічого більшого, ніж маленькі спотворені тварини, що ховалися на схилах обабіч залізниці. Але часом бувало так, що він помічав краєм ока якийсь несподіваний слизький рух, та варто було озирнутися, як усе зникало. В особливо тривожний момент, що тривав не більше 20-30 хвилин, Йому видалося, ніби за ними женуться собаки-покручі зі школи Тайра. Куди б він не глянув, рух миттєво завмирав. Істоти ховалися за переплетеними деревами або пірнали у пісок. У цей час дика пустеля заклятих земель не здавалася порожньою чи мертвою, навпаки, сповненою бридкого таємного життя. Джек натискав на коробку передач, ніби це могло допомогти і просив невеличкий потяг їхати швидше і швидше. Річард згорбився зі свого боку лавки і скихлив. Джек уявляв, як усі ті істоти, покручі між людьми і собаками, гналися за ними, і молився, щоб Річард не розплющував очей. «Ні!» – волав Річард у вісні. Джек мало не випав із кабіни. Він бачив, як Етерідж і містер Дафрі женуться за ними. Вони дедалі наближалися, висолопивши язики, і їхні плечі напружувалися. Наступної миті він збагнув, що бачить лише тіні, що рухаються біля потяга, видиво школярів і директора згасло, гасло, наче свічки на іменинному торті. Не туди. гаркнув Річард. Хлопчик обережно вдихнув. Він вони у безпеці, загрози заклятих земель було дуже переоцінено і мине лише кілька годин, як сонце зійде знову». Він підніс годинник до очей і побачив, що насправді вони в потязі менше, ніж дві години. Джек розявив рота в широкому позіханні і пошкодував, що так наївся в депо. І що найпростіше, думав він, буде це все. Джек не встиг завершити свій перефраз Роберта Бернса, який зовсім недавно несподівано процитував старий Андерс бо побачив першу вогняну кулю, яка назавжди знищила його впевненість.